Umblă mașinile sub pământești, în nevăzut peste turnuri intercontinentale zvonuri electrice. De pe case antenele pipă e spații cu alte graiuri și alte vești. Semnale se încrucișează albastre prin străzi. În teatre strigă luminile, se exaltă libertățile insului. Se profețesc prăbușirile, sfârșesc în sânge cuvintele. Undeva se trage la sorți cămașa învințului. Arhanghelii s să pedepsească orașul sau rădăcini prin barul cu penele arse. Dansatoarea albă le trece prin sânge, zânzau opri pe un vârd de picior, capă, sticlă întoarsă. Dar sus, la o mie de metri înălțime, spre răsărit, stelele își spun povești prin cetin de brazi. Și în miez de noapte râtul mistretilor deschide istoarele.